Ні-ні, це неможливо, це нестерпний жах, боятись навіть матері, батька, брата, але ж тоді у всіх повинна бути страшна самотність на світі. Тоді всі-всі-всі, що тут і там, за цією аудиторією, всі мільйони самотні-самотні. Моросі стало так нестерпно, що вона схопилась і поспішно через ноги слухачів пішла за аудиторією, не звертаючи уваги на штовхани їй у спину обурених товаришів. Вибігши на вулицю, вона стала під стіною, немов когось чекаючи, і почала думати, що ж робити, як же жити тепер далі, кому можна довіритись. А як Білогін якимсь диявольським способом справді вміє довідуватись і дізнається про її зраду, що тоді ліквідує і її, і маму, і тата, як ворогів народу. І раптом вона з жахом і з цілковитою певністю подумала, «Сенька термітка, я пропала». Сексоти там в аудиторії бачили мене з нею і донесуть. І коли Феньку забере чорний ворон, то з нею і мене. І тут же з другого боку мозку вистрибнула з іншим жахом інша думка. А що як Фенька сексотка? Що як вона оцими своїми анекдотами провокує на вияв себе термітів? От чого ж її не арештовують? Чого вона так сміливо розповідає ці анекдоти? Чого деякі слухачі... Зараз же чекаючи, як вона починає розповідати, а може зовсім не того, що вони порядні сексоти, а що вони терміти. Хто може сказати? Господи, хто ж може сказати? Кому довіритись? Мамі, але ж вона на смерть перелякається, захворіє. Боже, а тата немає, він сказав би, він, ну все знає. Леонід? А, він безумний, егоїст а його Нінка і так труситься за нього, за себе, за дітей. Подруги, боже, борони, напевне сексотки. Дядьо Сергій, так-так, дядьо Сергій, він штовхнув у сексотство. Так нехай же він і витягає. Вирішено. І сердито насунувши на кучері зелений баретик, тісно стуливши широкі соковито дитячі уста, вона рішуче пішла додому. І нарешті четвертий клієнт у справі цих проклятих Іваненків – Вася Сємічкін. Власний небіж Миколи Сидоровича. Цього клієнта він прийняв привітно, навіть тепло. Це був свій на всі сто. Цього не треба було боятись. Що зрадить, захитається, злякається. Тонкий, стрункий, одягнений, як англійський сноб, з темним волоссям, загладженим, як пляшка, з віястими очима наче два метелики з розгорненими крильцями, матово-смуглява бронзовість шкіри на лиці. Тонесенька наймодерніша ниточка вусів, надгорішньою горішньою, трошечки вивернутою, наче для поцілунку, наготованою губою. О, цілком підходящий актор без гриму на цю роль. І слухав, Вася, з таким спокоєм, розумінням, гідністю, що любо було викладати йому доручення. Отже, Вася... Постарайся якомога швидше справитись. Наскільки я можу бути психологом, вона має великий нахил до європейськості, здається, до сентиментальності, до поезії, любить англійські романи. Значить, чистота моральна на першому місці мається на увазі. Вася вибачливо і з гідністю посміхнувся. А кінчають вони завжди тим самим, сказав він приємним, спокійним баритоном. Тільки гляди, сам не закохайся. Вона досить приваблива дівчина, це небезпечно. Вася вже зовсім весело засміявся. «А ти багато разів бачив, як ці небезпеки мене лякали? Здається, я раз у раз виходив цілий і здоровий з тих доручень, що ти мені їх давав. Може, десь Бог, і тут виплутаюсь? Не бійся, дядю. Через два-три тижні Марусичка буде в тебе в кишені, як оця моя шовкова хусточка». І він показав гарним хлопчачим підборіддям на трикутничок хусточки, що визирав із бічної кишеньки синього, елегантного вбрання. Добре, добре. Фонди на цю операцію, кіно, ресторани, цукерки, вино і таке інше. Ти розуміється, як завжди матимеш без обмеження. О, дядю, дядю, для справи соціалізму. Я готовий на сухар з водою, як співають українці. Але ж тут, як ти кажеш, Європою пахне. Значить,